у хаті, як вийшла згодом її родина вечеряти на двір. Останнього він уже не бачив, а лише уявляв собі, ідучи назад до озера, йшов повагом, сумний, замислений, занурений у глибоку зажуру, бо радість, яку він спізнав сьогодні, була надзвичайно високою, здавалося Такого він ще не знав. Але за цією радістю крилась прірва, що лежала між ним і його коханою прірва, через яку він проносив тоненьку хистку-кладку, що могла кожною наступні хвилини впасти і щезнути назавжди, лишивши їх порізні боки буття у близьких, але неймовірно далеких їхніх світах». У нього почало пекти в грудях, у животі, і він збагнув, що надто довго був поза водою, що він не може без води, і тому але це літня казка, це чудовий сон, це прекрасне Марво, яке творить перелеснику хмар, граючись і розважаючи лісовий і озерний люд». Йому захотілося плакати, а потім вмерти. Він не хотів більше так жити, не хотів і не міг бути кимось, хто є ніким для найкоханішої істоти. Але це було неможливе. Сльози проступили у нього на очах, але спрага дедалі більше сушила його, і він збагнув, що вмрати так він не зможе». Але ще довго буде мучитись, поки хтось не вкине його у воду, як велику рибу, і він захотів побачити перелесника. Ось хто може йому порадити, ось хто його друг. Він знає все. І вже, що, що, але про такі справи. Волин зосередився і вже на березі нічного озера його лагідно стріблило до нього оповиті місячним серпанком води. Послав у повітря, зібравши останні сили клич до перелесника. Потім, швидко роздягнувшись, поскладав у звичайному місті свій одяг, який вбирав тільки тоді, як приходила алея Одяг попервах дуже заважав йому рухатися, Сковав його, а зараз уже здавався звичним і невідчутним. Волин із насолодою пірнув у озеро. Рідне його озеро, і яке він так любив, у якому був такий улюблений усіма, і яке починав зраджувати, віддаючись, інший далекий, звабливій, чужі стихії людського світу. Уперше вода здалася Волинові прохолодною. Нехай лише на мить, щойно він увійшов у воду, але вона таки охолила його, і Волин здивувався невже його так зігрів той гарячий струмінь, що вибухнув усередині, коли він уперше поцілував Леу. У воді юнак ураз заспокоївся, звичне становище». Безпечний світ, усе звідане до найменшого камінчика на дні. Озеро спало, і він підплив до густого куща водоростей, що розрігся під острівцем посеред озера. Густе, темно, зелене латаття плавало по воді і тонкими, довгими стеблинами в'язалося із дном, а довкола цих стеблин, ніби. Між маленькими колонами вже висілося чимало іншої озерної зелені. Колись Волин знайшов собі там куточок, у якому любив мріяти на самотині, спочивати, коли не хотів нікого бачити, ні з ким спілкуватись. Тут він і заліг зараз, розніжено і знеміжено, вкладаючись на м'якому килимі із моху і рязки, який він сам вимостив і забувся таким глибоким сном, якого він ще ніколи не зазнавав у озрі. Він прокинувся і ще напівсонний пошукав руками Лео, не тямлячи, де він. Потім розплющив очі і збагнувши він удома у озрі, зітхнув і, відштовхуючись від дна, виронув на поверхню, ще не думаючи ні про що, не бажаючи думати. Приємність у всьому тілі нагадувала вчорашній день. Він почував, що змінився, але не думав, не згадував, як і що з ним сталося, лиш бездумно розводив руками, вибираючись на поверхню озера. Густенні водорості, що зеленою стіною сягали від самого дна до озерного Свічада. Уже перед поверхнею вони стали такими густими, що довелось розвести їх майже із зусиллям, аби дістатись повітря. Він зробив ще один порух, звільнив собі отвір у водоростях і випірнув крізь нього на поверхню озера.